Утім, у ту мить шанси, що в мене, коли з'являться онуки чи правнуки, здавалися дуже малими, приблизно один проти ста, і з тітки Агати, мов із пробитої повітряної кульки, поступово виходило повітря. Але де, де ти його? забулькала вона, у вашої приятельки, міс Геммінгвей. Але вона ще не зрозуміла. Міс Геммінгвей. Але як воно до неї потрапило? Як, повторив я, вона його вкрала, поцупила, злямзила, тому що вона злодійка і саме так заробляє на життя. Знайомиться з простаками в готелях і викрадає їхні коштовності. Я не знаю, під яким іменем вона відома в злодійському світі, але її чарівний братик, який носить пасторський комірець із застіпкою позаду, у кримінальних колах відомий як Святий Сід. Вона розгублено захлопала очима. — Міс Геммінгвей злодійка? Я... я... Вона запнулася і поглянула на мене з повним подивом. — Але як тобі вдалося повернути перли, дорогий Берті? — Неважливо. – недбало кинув я. – У мене свої методи. Я зібрав усю свою мужність, прошепотів коротку молитву і сказав, як то кажуть, від душі. – Повинен вам сказати, тітко Агато, – суворо промовив я, – що ви поводилися вкрай необачно. У кожній кімнаті готелю висить оголошення, що в управителя є сейф для зберігання ювелірних прикрас та інших цінностей. Але ви легковажно знехтували цією порадою. І до чого це призвело? Перша ж злодійка, що з'явилася в готелі, увійшла в номер і вкрала ваші перли. А ви, замість того, щоб визнати свою провину, накинулися на ні в чому не винного керуючого. Ви були до нього страшенно несправедливі. Так, так, простогнав бідолаха. А ця нещасна дівчина. «Їй варто було подати на вас до суду, і тоді вам довелося б виплатити чималу суму». «Так, так, це занадто», – підтримав мене керуючий з бакенбардами, а в очах покоївки промайнула Надія, наче перший боязкий промінь сонця крізь грозові хмари. «Я їй відшкодую», – остаточно здалася тітка Агата. «І краще це зробити негайно», – Якщо справа дійде до суду, у вас немає жодних шансів. І на її місці я зажадав би 20 монет, не менше. Але це ще не все. Ви кинули тінь на добре ім'я цієї чесної людини і намагалися підірвати репутацію його готелю. «Так, чорт забирай, це дуже погано!» – закричав керуючий з бакенбардами. «Ви легковажна стара дама!» «Ви говорили погано про мій готель. Завтра ви з'їжджаєте з мого готелю. Хай мене розразить блискавка!» І ще багато подібних слів. Серце раділо його слухати. Нарешті, вдосталь випустивши пару, він пішов і забрав з собою покоївку, в долоні якої була міцно затиснута десятка. «Думаю, вони з керуючим потім її поділили». Жоден управитель французького готелю не зможе спокійно дивитись, як гроші пливуть повз нього в чужу кишеню. Я повернувся до тітки Агати. Її вигляд був таким, наче на неї ззаду налетів кур'єрський потяг, коли вона мирно збирала на рейках ромашки. «Мені не хочеться сипати сіль на ваші рани, тітко Агато», – крижаним тоном сказав я але не може не зазначити, що намисто вкрала та сама особа, з якою ви намагалися мене одружити з першого дня мого приїзду. Боже милостивий, якби вам вдалося наполягти на своєму, у мене могли б народитися діти, здатні поцупити годинники з жилетної кишені в рідного батька, поки він їх гойдає на колінах. Я не злопам'ятний, але сподіваюся, що тепер, коли ви надумаєте мене одружити, «Підійдете до справи з більшою обачністю!» І кинувши на неї нищівний погляд, я різко повернувся і вийшов із номера. «Годинник б'є десять, ніч ясна, життя прекрасне!» – дживсе. Сказав я, знову опинившись у своєму милому, затишному номері. «Мені приносить велике задоволення це чути, сер.